Může nám poznání stavu samády pomoci v udržení vědomí v našem běžném životě? A jak? Hm? Představuju si to jako nefunkční stav. Hm? Tak to si představujeme všechno možné. Kdyby samády byl nefunkční stav, tak rovnováha vědomí by byla nefunkční. Hm? Může být rovnováha vědomí nefunkční? Hm? To někoho trvají? Jak už jsme řekli, samády je jistá schopnost. Samadhi v, v bulistické literatury má Rozsáhlý obsah. Právě proto je tolik nedorozumění o tom, co samády vlastně znamená. V indické tradici vlastně samády to je jedno, jestli v buddhismu nebo v hinduismu, jainismu ve všech v naukách, které hlásají cestu k osvobození, samády je vlastně konec cesty, stav osvobození. V buddhismu to znamená samády prázdnoty, jak už jsme řekli, samády, které se nedrží žádných znaků objektů a samády, bez chtivosti. Tyto objekty přesahují rámec světské strasti. Právě proto jsou samády osvobození. Ty samády, který se drží objektu, ty jsou vlastně to je stejný, v józe, ty jsou vlastně pomůckou k tomu, aby jsme získali tento stav. Protože co se týče jogy, bez samády, bez schopnosti udržet jednobodovou vědomí, Vlastně nemůžeme použít moudrost. A moudrost znamená v duchovních naukách vysvobozující moudrost. Ale tato moudrost jednobodovosti vědomí možno použít na všechno. Všechno, co děláme, jestliže máme schopnost přirozenou schopnost Zaostřit vědomí na objekt, který potřebujeme a nebýt rozpilován jinými objekty. Hm? Můžeme to použít na všechno a staneme se mistry všeho, co děláme. Večer vždycky dáváme nějaký dobrý příběh, tak mám dát nahodit příběh. Hm? Všichni asi slyšeli o největším známém eposu světa, který se jmenuje Mahabharata. Hm? Slyšeli jste o Mahabharata? Ne? V Indii děti znají všechny jako u nás, děti znají příběhy z Bible, všechny, všechny různý, tím se učí, hm? obzáště v křesťanských školách a tak dále. Hm? Tak v Indii každý dítě vlastně zná ty příběhy z Mahabháraty. A jestliže pojedete do Indie, stojí za to navštívit různá centra indického umění, tam jsou právě reprezentovány ty různé scény, známý scény z Mahabháraty. Myslím, že část Mahabharata, nějaké ty povídky byly přeloženy do češtiny. Vlastně Mahabharata je raní, stejně tak jako Bible je raní historie Židů. Mahabharata je raní historie Indie, vlastně. jak se indická civilizace tvořila. Čili vlastně, jestli máte zájem o Indii, stojí za to si něco přečíst. Tam máte pojednání o jak se má dochovat, jak se má chovat válečník, jak se má chovat brahman, jak se má chovat kupec, jak se má chovat služebník a tak dále co je správný král, co není správný král, co je správná joga, co není správná joga, jak praktikovat správnou jogu. Vše je vysvětlené. Na příbězích právě různých tzv. indických zreků, neboli svatých mužů. No a každý zná v Indii príběh. Ještě dneska můžete jít na pouť do Kuru Kšetra, kde je pole, kde válčil rod Kauravu s rodem Bháratu? Slyšeli jste o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita je vlastně vyprávění této velké bitvy. Dneska to je poutní místo, tež, v Haryána. No a teď nebudu vyprávět indickou historii. <laughs> prostě tyto princové z těchto dvou rodů hm, se společně učili válečnému umění u eh, slavného brahmána, který si osvojil válečnické umění, který se jmenoval Drona, Drona Acharya. A Drona Acharya Učil všechny ty hrdiny mahabharaty, jak od Kauravů, tak od kterých potom se střetli v Krukšetra. No a nej, nejvíce se věnoval právě Arjunovi. Možná, že jste slyšeli to jméno. Arjuna je vlastně prototyp ideálního válečníka. A též vlastně filozof. A nejenom filozof, Tež eh, expert v mnoha, mnoha uměních, obzvláště v tanci. Hm? Ideál tanečníka. Hm? No a kromě toho, tež ideál krásného muže a obzvláště ideál eh, nepřekonatelného lučišníka. Hm? No a v Indii, samozřejmě, stejně tak jako v Číně, a ločišníci měli v tréninku eh, válečníka bystrostí v luku, bylo vlastně to nejdůležitější. No a tento drón a měl syna, ten se jmenoval Ašvatama, ale to není důležitý, hm? kterému se tolik nevěnoval, ale stále se věnoval Arjunovi. No a Ashwatthama si říkal, já jsem tady syn toho velkého válečníka, on se věnuje cizímu člověku, no to je nespravedlivý, tak byl prostě zatrpklý na Arjunu, žárlivý a tež zatrpklý na svého otce. A otec mu povídá, chceš vědět, proč se tolik věnuje Arjunovi? No, no samozřejmě, vysvětli mě. Tak mu no, povedala, dobře, připravíme kontest ve střílení lukem. No a pozval všechny ty prince, které učil hm? a řekl jim, pověsil, jak se v Indii dělalo slepici, ze, nebo kohouta ze slámy na strom a ze jisté vzdálenosti každý měl střílet na toho kohouta. Hm? No a e, řekl každému z těch princů jeden po druhý, aby když se koncentrují a zaměří se na toho kohouta, aby mu řekli přesně co vidí. A pak, aby zastavili, že nemusí střílet. Hm? No a přišel jeden po druhém, jeden říká, já vidím větev a kohouta, co visí na, na větvi, druhý říká, já vidím jenom kohouta, třetí říká, já vidím eh, hlavu kohouta, hm? myslím právě Ashwata říká, že vidí hlavu kohouta, další říká, že vidí eh, oko kohouta a nakonec se ptá Arjuna, co vidíš? No vidí, vidím prostředek, eh, jak se to říká, hrytnice, jak se tam říká? Tady je modrý a nakon to černý. Zornička, duhovka. Duhovka, to je zpoličo, to, zornička. Zornička, jo, se tam říká. Já vidím prostředek eh, zorničky toho kohouta. Hm? Jestliže máme takovou koncentraci, můžeme si dovolit všechno, hm? jenomže to nemáme, tak nejsme Arjunama. <laughs> Jestliže ji máme, pak cokoliv děláme, bude perfekce. Ať je to tanec, hm? nebo ať je to malování, ať je to cokoliv, dovedeme to do perfekce. A když to bude meditace, Teď to dovedeme do perfekce. Je to tak? Hm? Ale my na to nemáme, tak se musíme trénovat. Hm? Halt. Nemáme karmu Arjuni, tak my eh, to jdeme pomalu, pomalu. Neměli jsme výchovu od malička, od indických zreků a filozofů, <laughs> tak halt. Na to nemáme dříve v Indii, jako ještě dneska v Tibetu, ty vyvolení byly od malička už jako kojenci vlastně těmi velkými yogíny, meditátorami, tím pádem jsou jiní prostě. Takže jestliže máme schopnost se soustředit na to, co děláme a nebýt čím čímkoliv jiným, to není funkční. Jestli to není funkční, tak nevím, co je funkční. A pak to můžeme použít k tomu, že se sjednotíme s tím, co děláme, ať už je to meditace, nebo je to muzika, nebo malování, nebo Hm? Jestliže nemáme tu schopnost, nestaneme se Haltem mistry, hm? ať už děláme umění nebo literaturu. Hm? Velký mistr literatury, Kafka říkal, že já jsem literatura, nic jiného nejsem. Proč? Měl schopnost absolutně se soustředit. Hm? Na to, co psal, zašel na tiché místo, do Zlaté uličky, teda to nebylo turistické místo, a vnukil se do literatury a absolutně ho nemohl nic vyrušit, protože žil ve svém světě. Stejně tak starí umělci v Renezanci a tak dále. Bach, Mozart, absolutně se vnohili v to, co dělají Beethoven a absolutně zapomněli vůbec na svět. Hm? Ale z hlediska meditace to není ještě žádný ideál. Musíme k tomu přidat ještě vhled. Hm? Jsou yogíny, které jsou perfektní v, v utěšení a v koncentraci, ale vůbec vhled není jasný. Právě proto, když se rozčílej, tak se můžou rozčílet tak, že ten, kdo má dobrou koncentraci, když dělá dobrý věci, může je dělat do perfekce, když dělá zlé věci, může je tež dělat do perfekce. Tento nemá koncentraci a dělá dobrý nebo zlý, nikdy to nebude mít opravdu váhu. Je to tak? Tak má samády funkci nebo ne? Samády znamená v širším slova smyslu schop... koncentrace. A podle abydarmy, podle učení buddhistické psychologie, vlastně schopnost držet ty, ten obsah mysle pohromadě, aby se mysl nerozklinula, existuje v každém mentálním procesu. Kdyby ne, nebyla, no tak se, mysl se rozplyne. Ty Faktory, které my jsou tvoří, musí být pohromadě. Jestli nejsou pohromadě, tak myšlení nemůže pokračovat. Je to tak? V vioze pojem myšlení je jiný než to, co si představujeme myšlení. Myšlení neznamená, v józe, že musíme používat slova, aby jsme se chopili objektu. Vůbec ne. V meditaci tež vlastně myslíme, přestože nemyslíme slovy. Hm? Mysl je jistá energie, nejlémnější ze všech energií. Hm? A ta energie aby, jako když je zaostřená, tak vypadá jinak. No můžete, dneska se to zkoumá. Yogíny dělají. Mě taky do toho vzali v Hongkongu. No, elektrody různý a to můžou pozorovat, jak tam mysl samády se Jede takhle a když přijde myšlenka, tak to vyskočí, pak zase jede takhle a pak jede stále rovnoměrně, když nemyslíme. No a tak. Stále to jede? Činnost, může být potom vnímáno jako samády? Samády, jak už jsem se zmínil, má široký obsah no. pojmu. Samády znamená vlastně v tom prvotním významu, to znamená vlastně centrická funkce, centrická síla ve vědomí, vlastně ty. Faktory vědomí, které tvoří vědomí vědomí samotný, nemá obsah. To, co tvorí obsah vědomí, to jsou ty faktory vědomí, jako počítek, vnímání, hm? koncentrace, hm? a tak dále. V každém systému a vydanů hm? máš různé kategorie těch faktorů vědomí, které jsou obsah vědomí. Hm? Když se učíš buddhistickou filozofii, musíš se všechny naučit naspaměť a nejlépe je poznat v meditaci. Musíš se naučit přesně, jaké mají vlastnosti, jaké mají, jakou mají funkci. Právě proto, proč je mysl prázdná. Protože je plná různých faktorů mysli, které tvoří. Každý z nich má jinou funkci a jiné vlastnosti, jak můžou držet pohromadě. Protože nemají žádnou podstatu, kdyby měli podstatu, jak by mohli držet pohromadě. Hm? To znamená, že mysl je prázdná. A hmota stejně. Hmota je tvorená čím tvrdost, měkost, teplota. Hm? Pohyb. Všechny tyhle ty faktory, který tvoří hmotu, mají rozdílné funkce. Ale přesto hmota drží pohromadě. Jak je to možné? Hmota je prázdná. Hm? Je to tak. Mm -hmm. Popolně, protože toto je přesně to, nad čím rozmýšlám od popolně. Zdrazu jsem si uvedomila, že jsem narazila na informáciu, že a o vesměre hovoríme, že je velmi prázdný, že prostě je tam těch planetá a všetkých, všetkých těch galaxií a počítají se vzdělenosti na 100 milionů světelných rokov, čo je úplně, že... a že vlastně je to také prázdné, tak se hovorí o vesmíre, lenže... a nie je to tak dávno, čo už úplně smrčaně vážně hovorí o tzv. čiernej hmote, která vyplňá vesmír. To jsou ty díly, že jo? Nie, díly. díly. Tie už uznali dávně, že Stephen Hawking se o to velmi postaral, ale ty už verují jako samozřejmě, že ano. Ale čierna hmota, kterou my nevidíme, ale jej existencia jediná vysvětluje, jak je možné, že ten vesmír drží tak pohromadě, um, ako drží. A vlastně mně to začalo odpůvědě připomínat tu prázdnotu, že? Že je to prázdné, ale lebo už se tam nič iné a přitom to ne, lebo se tam už nič jiné nezmestí. To už říkají starí filozofové taoisti, buddhisti, říkají, Význam čehokoliv je v právě v tom prostoru. Hmota nemůže existovat bez prostoru. Bez prostoru nemůžem vidět barvu, bez prostoru nemůžem eh, nic počít. Bez, barvu, bez prostoru nemůže být eh, chuť, nemůže být věm eh, čehokoliv. Musí tam být prostor. Prázdný prostor, aby něco mohlo vystát. Je to tak? Na ten prázdný prostor právě dává té hmotě smysl. Hm? Je to tak? Na to už objevili ve vesmíru, to mě velice těší. <laughs> a nazvali to černá hmota. A, čierna a ještě hmot. před nějakým měčem, jenom desiatimi rokmi, to tak velmi opatrně naznačovali. Že je tak něco možné, teraz už to beru jako samozřejmě, že náhodou je ta tak, že eh, ale A někdo někdy Ty staré filozofové, alespoň na Dálném východě a v Indii, o tom byli přesvědčeni už před tisícilety, ale ne na základě teleskopů, ale na základě introspekce, protože. V čínské filozofii nebo v indické filozofii je to brání samozřejmě, že člověk je makrokos, mikrokosmos, makrokosmos. A že vlastně dění v univerzu se nedá oddělit od dění v našem těle. To věděli už dávno, dávno dávno. No a to je vlastně základ meditace. A celý kosmologie jógy kosmologie, je na tom založena. Že naš, naše vědomí je univerzum. V jedné myšlence se nachází všechno: elektrody, <laughs> neutrony, e, energie, síly, všechno, co existuje ve vesmíru, to existuje i v jedné myšlence. Teď. K tomu přicházejí pomocí různých e, e, instrumentů. V Indii právě, teď jsme daleko od tématu, ale nevadí, v Indii berou tu teorii kaláb, těch trsů hmoty, které nejsou nic jiného než pouhy informace smyslu. Berou velice vážně a postavili nejsilnější magnet na světě, aby zkoumali to, co se nazývá v perovádě kalápa, ty trsy hmoty, které možno rozbít mentálně v meditaci. Tak teď začínají věci brát vážně ty vhledy starých yogínů. Dříve se tomu smáli, ale přesto, že to věci elita začíná brát vážně, eh, obyčejný, pro obyčejný elit se, se nic nezměnilo. Že jo? Tak jdeme na druhou otázku. Myslím, že všichni jsou přesvědčeni, že samadhi je funkční. <laughs> Jestli ne, tak nám asi nic nepomůže. Jaký je rozdíl mezi meditací a koncentrací? Kam nás dovede meditace a kam koncentrace? Tak to jsou slova. To jsou prostě jenom slova. A protože v Indii a v Číně mají. Používají jiné slova a ty mají jiný, jiný nuance významu, hm? tak my jsme popletení. Když mluvíme o meditaci, tak si představujeme většinou intenzivní myšlení na něco. Je to tak? Hm? Je to tak, když češtině mluvíme, když třeba medituješ, když medituješ na něco. jardu, Jardo, co ty na to... Myslím, že všeobecně se to tak... Já, Já si to nemyslím, ale všeobecně myslím si, že to je tak, jak říkáte. No a... V... v Indii třeba... Meditace... Na meditaci je mnoho, mnoho slov. Jedním z nejdůležitějších slov je Diana. Diana znamená meditace. A Diana je vysvětlena v indické psychologii, obzvláště v buddhismu, jako upa Diana. Upa, jak jsme se, ten prefix znamená blízkost, ni znamená emfatický. a dia znamená myslet. Myslet zblízka a emfaticky. Aby jsme na něco mysleli zblízka a emfaticky, nepotřebujeme slovo. Ale v naší kultuře si myslíme, že, aby jsme, že potřebujeme slovo, hm? aby jsme o něčem mysleli. Je to tak? Nebo se mýlim? Hm? Nevím, co je enfatický. empatický. Jo, empatický. Empatický, ne empatický. Empatický, empatický znamená s, s důrazem. Emphasis je důraz. To je latinský slovo, ne, hecký, myslím. Ne. Čili vlastně, když používám slova na to, abych si doslova přitáhl objekt do vědomí, tak ještě používám jistý hrubý způsob myšlení. V hlubších stavech právě samádi už nepotřebuju tu sílu, která tvoří řeč abych na něco myslel. Mysl je, je, je samozřejmě je energie. Podle indické psychologie to, co tvorí řeč, se nazývá vitarka. Vytárka je vlastně znamená rozvažování. A je hrubá forma, jak přivést objekt, hrubá síla, která přivádí objekt, která přivádí vědomí k objektu. Podle bulistické filozofie, jak přijde naše vědomí k objektu. Jak ho proskoumá? Tím, že používá vůli a používá vitarka. Vytárka je ta síla, která táhne, jestliže budete usilovně meditovat, můžete to poznat, to jsou vnitřní zkušenosti, nevnější vnější zkušenosti, to je ta síla, která táhne doslova mysl k objektu a mlátí mu objekt. Právě proto jogin, který dosahuje jemnějších stavů vědomí, cítí tuto sílu jakožto nežádoucí. Ale pokud se nedostaneme do těch jemných stavů vědomí, bez té síly vlastně vědomí nezůstává u toho objektu, který potřebujeme. Právě ta síla umožňuje meditaci, že zůstaneme u toho objektu, který potřebujeme. Ale když díky naší schopnosti zůstat to objektu, který potřebujeme, když tuto schopnost získáme, pak tato síla se stává hrubou a mizí. Když že něco vidíme jako hrubé a nežádoucí, zmizí to z mysli. To je vlastně tajemství budistické meditace. Tajemství hlubokých stavů koncentrace. Že ty faktory mysle, které ruší, zmizí. Ale za předpokladu, že naše mysl je jemná a vidí jejich hrubost. Jestliže není jemná, nevidí jejich hrubost. A jestliže nevidí jejich hrubost, jak můžou zmizet? Hm? A ta síla, která vlastně táhne vědomí v objektu, která se jmenuje Vítarka, a doslova je definována jako i funkce mlácení vědomím o objekt. Hm? Ta síla je vlastně síla, kterou nutně potřebujeme, aby jsme se dostali do hlubších stavů vědomí. A ta stejná síla tvoří řeč. Proč tvorí řeč? protože když mluvíme, naše mysl nepůjde nikam jinam. Je to tak? Musí zůstat u té reči. Když proto, proto použ, proč používáme mantry a tak dále, protože si ten objekt si přitáhneme, zůstaneme u něho no a pak jestliže máme tu schopnost zůstat u toho objektu, pak už nepotřebujeme si opakovat mantru, pak si nepotřebujeme opakovat nechcem prost neprátelství, nechcem prost nenávisti nechcem bez zábran, nechcem šťastný, už si to nepotřebujeme opakovat. Ale ze začátku, aby jsme zůstali u toho objektu, si to musíme opakovat. Jinak v našem mysl jinam, je to tak? Hm? Budeme mluvit zase někdy jindy o tajemství Vitárka Vičára. Vlastně v, v severním buddhismu celý proces meditace je vysvětlen na to, hlavně na základě použití Vitárka Vyčára. Získávají vlastně velice jemné nuance. na který musíme se stát mistry jogy, abychom jim rozuměli. No a teď... Je tady někde mezi námi latina. Meditá... Neznamená, ta... Neznamená to, nemá to něco společného s média, s prostředkováním, že jo? Hm? Já nejsem latina, sice jsem dělal rok latinu. No ale už jsem všechno zapomněl. Ale určitě to má něco společného s média, zprostředkovat. Hm? Mm. E, hm? Prostředek te, ne, vlastně spojení s tím objektem. Ne? Na každý pád, když o něčem meditujeme, tak vlastně se snažíme najít vztah, přímý vztah s tím objektem a nějak ho blíž pochopit. Nemýlím se, když řekneme meditovat. No a aby se to stalo, samozřejmě potřebujeme koncentraci. Je to tak? Koncentrace je vlastně v širokém smyslu centrická síla myšlení. Bez ty centrické síly myšlení myšlení se rozplyne. A tato centrická síla myšlení se stane, jak norma vysvětluje, ve stavu meditace, ve stavu Diana, se stane pramuka. Pramuka znamená dominantní. To znamená, že ovládá všechny jiné síly, které tvoří vědomí. A to v je předpoklad moudrosti. Jestliže z těch sil, který tvoří obsah vědomí, ta síla koncentrace se stává dominantní, co se stane? Viveka. Mysl se odpojí od vnějších vlivů a vrátí se k sobě. Jak už jsem se zmínil, v vioze viveka od sánskritického korene Vič. Což znamená dělit. Hm? Viveka znamená moudrost. Moudrost je též dělení hm? mezi tím, co je opravdový, co není opravdový. Hm? Čili viveka znamená izolace, izolace myslí a znamená to tyž moudrost. A to je spojený tež vlastně z mnoha termíny józe, ale teď se nebudeme bavit o jo, psychologii, jogi, já jsem se s tím nějakou dobu zabýval, ale my chceme meditovat na lásku. <laughs> tak tak vlastně koncentrace v rudimentárním smyslu existuje v každém stavu mysli. Bez koncentrace mysl se rozplyne. Ale eh, ve stavu meditace tato centrická síla mysli se stává dominantní. Až nakonec mysl nepotřebuje slova, aby eh, vlastně eh, plně se spojila s tím objektem, pronikla ten objekt. No a to vlastně v tom pojmu meditace, který my používáme, to není jasný, ale v smyslu Diana to je jasný, protože Diana znamená proniknutí objektem empaticky a zblízka. Zblízka můžeme proniknout jenom objektem, jestliže zanecháme slov. To je i ve vypasaněm, nejprve si ten objekt můžeme označit, ale pronikneme jim jedině, když zanecháme slov. Je to tak? Stejně tak i v jiných věcech. Hm? Můžu se zeptat, jestli to chápu správně. Je tady koncentrace, koncentrace. Koncentrace věc, už věc, sama, sama to slovo říká koncentrum. Ano, ano. To znamená kon znamená dohromady a centrum je fokusovat. To Pak následuje meditace na. A pak meditace. Dá se. Meditace na je stále nějaké soustředění jako na objekt, na formu? Teď v různých tradicích je to jinak. Hmm. V se dává důraz právě na analytickou meditaci. A analytická meditace nutně potřebuje vytarku a vyčáru. Protože je analytická. No ale zase šamata nepotřebuje vytarku Protože v šamatě se spojí, se s, mysl spojí s tím objektem a vlastně se nehýbe. Zdánlivě nehýbe. Ovšem mysl sama je pohyb. Právě proto vysvětlil se myslím dnes, ty jedenáct metod nesmrtelnosti. To je praktikovat vypasanou v diáně. Proč? Protože diáně, ve stavu diána můžeme vidět, z hlediska terva, to je zase různý vysvětlení, můžeme vidět tu, ten předcho, předcházející moment mysle. Normálně nevidíme předcházející moment mysle. Ale jestliže máme dianu, můžeme ho vidět. Proč? Protože vědomí zůstává u stejného objektu. A nemá tendenci ten objekt opustit. Právě proto, ten objekt, když opustíme, když se obrátíme na vědomí samotný, ten objekt, který vědomí vidí, je ten objekt koncentrace diány, který jsme vytvořili, do kterého se mysl vnohila. Ale už bez koncentrace. I koncentrace tam je, ale koncentrace, tomu se říká kanika samády, momentálního vznikání a zanikání. A tady jdeme do vypasany. Hmm? A teď zase v Mahajáně je to jinak. V Mahajáně v, používáme samatu, aby se mysl obrátila sama na sebe. V samatě vlastně je, jediný objekt se stává mysl samotná. Ten eh, objekt, který mysl. Eh, vnímá ve stavu samády je pouze vnější aspekt vědomí. Nic jiného. Hm? To je Mahajá. Teď jestli to vědomí skutečně existuje, nebo jestli je to tež prázdné, to už je jiná otázka, no, ale to je základ nové meditace. Prázdná mysl pozoruje prázdnou mysl. To je Mahajánová meditace. No a vlastně ty eh, diány s jistými objekty, konkrétními objekty, to je základ, aby jsme tu meditaci mohli dělat, protože bez toho eh, ne, ne, neudržíme ten, tu prázdnou mysl. Hmm. Bez toho, bez té schopnosti hluboké koncentrace. Hm. Já mám takovou druhou otázku asi. Blbá otázka, <laughs> dobrá <laughs> otázka, dobrá uh, otázka. Uh, jako vlastně, uh, kdo je to já, <laughs> který vlastně drží tu mysl? Vlastně pětok, já pětok, já jako vlastně, faktory, faktory vědomí. Faktory vědomí. No samozřejmě. Co jiného? Je to, je to vlastně stále jako to, co je ovládané karmu? No samozřejmě. Neexistovalo. Ne, ne ne existovalo, ale ne tak, jak to vidíme. Hm? Protože my si to přivlastňujeme. Je to tak? Protože si to přivlastňujeme, máme karmu? Hm? Proč máme karmu? Protože ulpíváme na počicích. Hm? Proto něco chceme, protože něco chceme, my jsme naplnění... Takže vlastně my jsme všechny vlastně jako faktory vědomí. V jako rozhysletí. My jsme, my nejsme nic od samého počátku. My jsme souhren různých eh, faktorů, hmoty a vědomí, které nejsou odlišný od toho, co existuje v univerzu. Ale my se bereme jako odlišný, protože lpíme na obsahu naší zkušenosti. Protože jsme ho správně neproskoumali. Takže jakmile máme začem zkoumat obsah té zkušenosti, tak zjistíme, že je vlastně prázdná. No, tak záleží na tom, jak zkoumáš. Jestli zkoumáš jako Descartes, myslím, proto no tak to neproskoumáš. Z hlediska buddhismu myslím, proto myšlení existuje, jestli takhle budeš zkoumat, tak to proskoumáš. A proč myšlení existuje? Díky faktorům mysli, který mysl tvoří a který jsou energie, síly. Které ovládají mysl a nejsou tež vlastně odlučitelný od objektů, s kterými jsou spojený. Je to tak? A je to vlastně skrze to naše vnímání? To jsou vlastně ty počítky? Ty počitky jsou je hlavní obsah vědomí. Podle, podle počitku se naše vědomí řídí. Takže vlastně ta naše schopnost pouštět ty objekty. Já se mluvím Ale je ta naše schopnost vlastně pouštět ty objekty. Každý, vlastně pouštět ty objekty je na, základě... na základě moudrosti. No a k té moudrosti ne nepřijdeme e, tím, že se budeme koukat na věci mikroskopem a teleskopem. A, ale to je moudrost i vnitřní moudrost. Hm? Ale to neznamená, že ty znalosti vědy nám nemůžou pomoct. Dneska lidi nevěří starým zřekům, joginu a prorokům věří v vědě. Dříve lidi věřili těm právě joginu. To Descartovi, tam se stala chyba, A Europa. Descartes ledil, že hmota a, a myšlení jsou jako dvě hodiny, které jdou odděleně od sebe. Což dneska i věda považuje za nesmysl. Ale Descartes byl velký filozof. Tak jdeme na třetí otázku. To jsou samé Češi se mnou tady. Je jich tady pár, žádný slovák problém nemá. <laughs> Můžeme dojít k probuzení i v životě, běžně pracujícího, v rodině, žijícího, ale popravdě toužícího Evropana. <laughs> Děkuji úctivně. Kde jsou naše limity? Naše limity, samozřejmě, jsou v naší mysli, nikde jinde. Hm? Mysl je, co nás tvoří, co nás tvořilo, a co nás tvořit bude, jelikož proto osmičlená aby jsme získali osvobozující moudrost z buddhistické perspektivy, potřebujeme střední cestu, osmičlenou střední cestu a ta začíná správným názorem. Když máme správný názor, pak si dáme věci správně dohromady. Když dáme věci správně dohromady, tak poznáme, že to bez meditace hád nebude. No a tak praktikujeme pozornost a uvědomění a tak dále. No a tím pádem naše hranice, nebo jak to tady nazvá naš prutel? Limity. Naše limity, se rozšiřují. První jsou toto, že pracujeme s, s hrubými objekty. Pracujeme. Hrubé objekty jsou neoddělitelné od hrubé mysli a hrubých počítků. To je, co yogium poznává. Teď, aby jsme se dostali nad naše limity, my potřebujeme jemné objekty které jsou spojené s jemnými počítky a jemné počítky tvoří jemné vědomí. Je to tak? Hm? No, když máme jemné objekty, jemné počítky a jemné vědomí, no, naše limity se začínají rozširovat, hm? naše horizonty se začínají rozširovat a začínáme vidět sebe a svět úplně jinak. Jenomže v naší civilizaci, konzumní civilizaci, že jo, jsme za socialismu nám umývali mozek jinak, teď zase nám umývají mozek jinak, vždycky nám budou politici omývat nějak mozek. Tak to vždycky bylo a vždycky bude, jenomže... Dneska máme svobodu na sobě pracovat tak a nikdo nám to nebrání, kromě vlastně těch okolností, ve kterých žijeme. Když poznáme, že ta vnitřní věda je opravdu důležitá, můžeme to dělat. A teď je na nás, abychom to poznali, že je to tak důležité a že nám to že samády má opravdu funkci. <laughs> Když budeme přesvědčeni, že samády má funkci, tak to poznáme. Když ale nebudeme přesvědčeni, že samády má funkci, tak se tam nedostane. Je to tak? Hm? Tak první se musíme přesvědčit, že samády má funkci. Hm? Já se přiznám k té otázce. To <laughs> bylo tak, tak jako, že nemá funkci, ale že vlastně v podstatě, je tam, a, že jsem si to představila, jak je tam ten stav té vyrovnanosti, že vlastně tam není ani jako, že a, vlastně touha jakoby dělat něco, ani vlastně nějaký počitek, který by vlastně nás jako hnalo nějaký do rozhodnutí. Vždycky tam bude e, vlastně vůle, faktor vůle, i v tom samádí, v tom je faktor bez faktoru vůle jak dojde objekt, jak dojde vědomí k objektu. A nemůže to prostě stát. No to se stane právě na základě těch faktorů vědomí, bez kterých vědomí nemůže pracovat. Ale my, jak se my nejsme Budhové, Budha nepotřebuje pozornost, aby Proskoumal objekt. Jeho vědomí čistě reflektuje objekt mm. tak, jak je. Ale vlastně, vy jste říkal, že to je vlastně v nějakém ultralátním stavu, je to vlastně finální stav, stav osvobození samády. V indické tradici jogi, je, jo. Ale pro nás ne? Aha. Takže tam je vlastně. Vlastně pro nás tež, pro. Eh, mystiky, ty eh, židovští, křesťanskí mystici, i ty sufisti a tak dále, ty nebyli tak hloupí. Ty věděli, te, že vlastně stav eh, jednoty, hm? co je samády, to je stav jednoty, stav jedné chuti, se tomu říká. Oni tomu taky říkali stav jedné chuti. Jenom, že používali jiný slova, ten stav jedné chuti je osvobození. V Bohu je též vlastně stav jedné chuti. Proto nemůžeme říct, že je takovej nebo onakej. A pořád tam něco, co já chci, jako vůli? Chceš vůle je jistá síla. A jestliže poznáš moudrosti, nejáství všech jevů, no tak je, ta síla tam je, ale není tam žádný já, který ovládá, který považuje za něco, co mě patří. A to je ta svoboda. Hm? My jsme části univerza, ale tím, že naše počitky Objekty a vědomí jsou hloubé, my si toho nejsme vědomí. Ale my nejsme od Unie, tady jsme v ekologickém centru. <líž> tak to bychom měli obzvláště zdůrazňovat. My a univerzum se nedají oddělit. K tomu i přišla dnešní věda, no ale obyčejného člověka to neovlivní. My stále jednáme se se světem jako kdyby nám patří. Jo? To je... i média vlastně nás v tom vychovávají. A je to něco jako o tom tělo darmi? Tělo darmi to je Buddha. A vlastně, uh... Buddha je vtělení stejně tak jako pro uh, křesťany. Hm? Vtělení... Uh. Uh, Všeho dobrého, co přesahuje utrpení světa je Bůh. Pro budisty je to Budha. Budá přesáhl stejně tak jako Bůh limity člověka. Nemyslíte Ježíše? Nemyslíte Ježíše? Ježíš je jako Budisat. Dá se říct, Ježíš je bodysetla. Budu nikdo nemůže ukřižovat. Gautama, Protože v boji to je, zase se dostáváme do filozofie. <laughs> v různý zmu máš různé druhý těla. Máš tělo dármy a stvořené tělo. A tělo Dharmi a stvořené tělo ve stavu buddhy se vlastně nedají oddělit. To je to, co obzáště Mahajá nás Ten stvořený buddha je vlastně je, jenom stejně tak, jako v hinduismu, tež, to je vlastně e, e, mája, která ukazuje cestu. Když tady mluvil o těch faktorech vědomí, tak okrajově mohl, abyste k pár vlastně pásloučit, aby rozkření, co tady... To bychom museli se dostat do různých kategorií a to, ne, to nechceme. Zase v Perovádě je to jinak, v Sarovástyvádě je to jinak, v yogačách je to jinak, <tějí> <tějí> ale to nechceme. Samozřejmě existují základní faktory vědomí, které existují v každém druhu vědomí, ať už je to, to příhodný nebo nepříhodný, zdravý, nebo nezdravý, pozitivní. Nebo... Pak existují faktory vědomí, které existují pouze v pozitivních stavech, které existují pouze v negativních stavech. Všechny tyhle ty kategorie radši si... Nastudujte, já, já to učil. <laughs> to je můj obav, vlastně, hm? ale do toho se nechcem dostat. Ale byl tam jedna, jeden faktor, o kterým teďko bavíme, a to je to meta. Meta je, meta je, je faktor vědomí, ale samozřejmě, kterému se říká vlastně eh, aloha. Víš, co je aloha? Záporné. Louba, nechtivost. Meta je nechtivost. A jaký má charakteristiky a jak se projevuje? Když to zkoumám, tak aby si byl jistý, že to, co si myslím, že je meta, to meta okraduje. Je to v tom, že... Vlastně to je vědomí, zůstává u toho objektu, hm? tak jako, e, jako kapka vody na lotusu hm? nelpí na tom objektu, ale přesto ho vlastně objímá hm? a přesto ho chrání. Hm? To je čistota. Čistota bez, bez ulpívání, založená na páchání štěstí a na kontemplaci potenciálu štěstí ve všech bytostech. Vlastně metan, samozřejmě, je faktor vědomí. A ten faktor vědomí, tedy ne aloha, adosa. Já jsem se spletl, to je meta znamená adosa. Protiklad eh, nenávisti a protiklad odporu. Hm? Já jsem se spletl. meta znamená adosa. ale ta adosa se nedá oddělit tady od stavu čistoty, to znamená neulpívání na tom objektu. Právě meta není kvalifikovaná jako samostatný faktor vědomí, je to, je to faktor vědomí, který je prostě prostota vědomí od... Tendence odporu. Hm? Odpor je to, co vědomí vlastně tež rozrušuje, ale zde není žádné rozrušení. Hm? A to rozrušení nemůže být tež, protože zde není chňapání. Čili meta je tedy adosa. Adosa patří vlastně buddhistické psychologii k faktorům mysli, který musí patřit do, do, do každého vyvinutého, Pozitivního stavu vědomí. Ale zde tento faktor se stává prominentní. Čili řídí vědomí. Vědomí ve stavu meta je řízeno neodporem. Proto si říkáme: Nechcem prost nepřátelství, nechcem prost nenávisti, nechcem prost překážek eh, ve smyslu odporu, hm? něco, co mě utlačuje. Hm? To je to vysvětlené jako upadráva, něco, co utlačuje. No a nechcem šťastný, když mě nic neutlačuje, jsem šťastný, je to tak. Hm? A tento stav štěstí jedině z, když opak odporuje prominentní ve vědomí, dosáhneme jedině když vědomí nechně, je od tchněpání. To jsme vysvětlili. To znamená, je to aktivní stav, kdy chceme něco dát, Ne něco uchopit pro sebe. Proto je to otevření. A proto, jak už říkal moudrý Sokrates, tady jsem viděl na záchodě, jak mají společnost Sokrata. <laughs> jak, jak se so, institut, zajímavý, moc zajímavý. Moudrý Sokrates tvrdí, že právě tato láska, řekové, moudrý řekové, ne my, měli na to i speciální slovo. Tato láska bez chňapání, láska, ideální láska, je právě. Naplnění, protože má v sobě věčnost. Z toho čerpali pak vlastně křesťanský filozofové, byli hluboce ovlivněni platonismem. No? Když cítíme vlastně odpor a o nějakou přítomnost, jakoukoliv, od čemkoliv, tak my se k není to, že to lidem se vlastně vyloučuje sam sebe z, z toho celku. Hej. Dá se to tak nazvat. Hm? Protože stav, jaký je stav Arahata? A, arahat je nepochopení, že arahat nedělá dobro. Arahat dělá dobro, ale neočekává žádný, žádný ovoce tohoto, do, protože jeho vědomí je neutrální. Stav upekša jsou dva stavy upekša. Stav upekša ve smyslu, že je neutrální počítek a stav upekša ve smyslu, že Vědomí není přitahováno objektem, není odtahováno objektem a též není rozrušené a neklesá. A to je předpoklad samády. Samády, jak už ve vypasaně, tak už v, v samátě musí mít ten základ. Jestli nemá, tak se jenom připravujeme na šamatu a připravujeme na vypasenou. Ale nejsme ještě v samatě a vypasenou. Každý stav hluboké koncentrace má nezbytně tento stav neulpívání na, na, na počitku ve smyslu libosti, nelibosti rozrušení a letargie, nebo jak to nazveme malátnosti vědomí. A to v buddhistické psychologii je základ a nutnost pro všechny hlubší pozitivní stavy vědomí. Proto hlubší pozitivní stavy vědomí z hlediska a jogy nemůžou nastat bez hlubší koncentrace, která je spojená s rovnou dělností. Protože do toho stále budeme dávat svoje vlastní libosti a nelibosti, je to tak? Hmm? A ještě jednou vytázka, že vypravíme tuto práci metá, tak to mě jsou ještě ostatné vrahnové háry, jako sůd si v přeneseném smyslu ano, ale striktně řečeno ne. Když se koncentruješ, když kontempluješ štěstí všech bytostí, když se o tom budeme mluvit v příštích dnech, když kontempluješ soucit, tak tvůj objekt je utrpení bytostí, ne štěstí bytostí. Ale jsou do dohromady. Ale v momentě, když kontempluješ štěstí bytosti, v tom momentě, e, to je koncentrace, není na, na utrpení. Uh -huh. Lám, vykažem, opřesnou... e, právě proto, aby se dostala do samády, o tom budeme mluvit možná zítra nebo pozítří, aby se dostala do samády soucitu. Musíš naladit mysl tím, že si přeješ nechť všechny bytosti jsou prosté od utrpení. Stejně tak jako a soucit je to, co odstraňuje násilí. Zatímco meta odstraňuje odpo. Násilí a odpor mají, samozřejmě jsou spolu u jednoho stolu. Ale v momentě, když myslíš na, na, na, na štěstí, nemůžeš zároveň myslet na, na utrpení bytostí. Ovšem ve stavu, stavu budhy o tom jsme ještě nemluvili, který je nad vytárka, který je nad manasikára, který je nad tou sílou, která táhne vědomí k objektu a který je nad pozorností. A tomu tak není. Protože v jeho vědomí tyto síly už nepotřebuje, je nějak, se tvoří přirozeně, hm? jeho vědomí. Ale my, aby naše vědomí, by musíme si ho dávat dohromady. Pokud si ho nedáváme dohromady, no, tak tam nezůstane u toho objektu. Já jsem zálel prakticky, že na příklad, keď nedokážeme to zdiť, jako šťastnou, a že když vlastně, si představujeme nějakou bytosť a ne, nedokážeme vidíť jako šťastnou, iba keď si představujeme, že nemá žádný odpor, no. tak som to představujeme. To je to Jako... To je nějakou bytosť. keď si představujeme nějakou bytosť jako šťastnou, protože někdy to nejde. Se šťastnou, pokud má nějaký odpůvod, Ale ty ne, nesmíš myslet na tu bytost, ty musíš být s tou metou. Jestliže začneš zkoumat tu bytost právě proto, ne, to vysvobození vědomí, meta, je, musí být spojeno s tou, s tou moudrostí. To má tak jasnou, jasný spojení s tou moudrostí že jakmile se koncentruješ na, na bytost, budeš tam určitě ty, e, budeš definovaná tím rozlišujícím vědomím. Ale ty, když chceš někomu pomoct, tak budeš být definovaná tím rozlišujícím vědomím, tak si začneš všímat e, těch libostí a nelibostí. Je to tak? Ale když si všímáš meta, Zůstáváš meta, tak nejsi ovlivněna tím jeho stavem. Ale já ja jsem to možná tak, ale když dělám cítění meta, tak jako by to dokážem, pak když si uvědomím, že to, co je v tom brání, je ten odpor a aj u mňa, aj u iných bytosti, to je tu dálnost, jak u mě, tak u to jsem Tak právě proto, jestliže seš schopná to překonat v sobě, tím pádem můžeš pomoct druhým to překonat. Jestli ale to nepřekonáš sobě, jak druhým pomůžeš, když jsou vzteklí a ty reaguješ tež vztekem. Když jsou rozrušený, ty reaguješ tež v rozrušenosti. Jak jim můžeš pomoct efektivně? Ovšem v našem stádiu se to stane, samozřejmě. Ale když budeš... Jednou, když se staneš Arahatem nebo realizovaným bodhisattvou, se to nestane. Protože ty nevidíš tu osobu, ale vidíš ty stavy mysli, který ty osobě vlastně nepatří. Ta osoba je sice jim definovaná, ale ta osoba sama je prázdná. Ale my to tak nevidíme. My vidíme, že ta osoba vlastní tyto stany. Právě proto, že vidíme skutečnou osobu, vidíme i o sebe. A tím, že vidíme skutečnou osobu, skutečného sebe, tím vlastně, my, když má někdo negativní pocity, to my je sdílíme s ním. Protože bereme za skutečný, že jemu patří. Je to tak? Ale když poznáme, že nám nepatří, tak i nebudeme, přestože vidíme v jiných, nebudeme se s nimi identifikovat. Ale jestliže je v sobě máme a věříme, že jsou naše, a vlastně všichni máme tyhle ty tendence, nejsme arahatové, No tak samozřejmě, ne, při tom, že pomáháme druhých, jsme, jsme ovlivněni jejich pocity. Ale to není, e, jestliže se staneme realizovanými bodysatmi nebo arahataň, no tak tomu tak nebude. Ale v našem případě určitě tomu tak bude. Když nám někdo nadává, můžeme ještě být tím ovlivněný, ale jestliže získáme hlubší vhled, tak tím ovlivněný nebudeme.